La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tiant al dia. I avui doncs ens acostem fins a la biblioteca, però de fet... Parlem de la vila de Tiana, dels seus costums i tradicions. En Marta Kerr, molt bon dia. Hola, molt bon dia. He dit costums i tradicions, però una mica, doncs, parlem avui de noms, no? Què tenen a veure amb Tiana? O noms. <laughs> Coneguts com a noms perquè, doncs, durant molt de temps era tradició això d'identificar, doncs, a certs, a certs llocs, a certes persones, a certs punts neuràlgics d'un poble, doncs, amb un nom determinat, no? No és tan antic el costum, eh? Vull dir, sí, exacte, un mal nom és, és això, és el nom popular que rep el que has dit tu, eh? o una casa, o una persona, i no és tan antic. Parlem, per exemple, de, de, de la plaça dels Teletubis. Mm -hmm. no? És veritat, que li posem un nom popular i després oficialment se'n diu d'una altra manera. Exacte. No? No, doncs és la, la plaça del camp de futbol vells. Sí. però ningú la coneix per aquest nom, no? Sí, sí, sí. Doncs són aquest tipus de noms que hem volgut fer un petit recull, una petita mostra i portar-los aquí a la ràdio. Però la pregunta és, de la biblioteca trobem recursos d'aquests tianencs així, pròpiament de recull, com d'això, una mica d'història anecdòtica? Doncs sí, sí, sí, aquí està la col·lecció local, que és el font d'aquesta aquest, riquesa cultural que tenim. Cada poble té la seva, i Tiana no és una excepció, no? I fins i tot, no només llibres editats, sinó que a, a través de recerques que poden fer alumnes a l'escola, cedit en petits llibres i els guardem a la biblioteca doncs, per un ús futur. Mira, és l'exemple d'això que et porto, aquest primer llibre, que és un motiu hostianencs, que és un projecte que es va fer ja el 96, una cosa així, entre l'Ajuntament de Tiana, el Casal d'Avis i l'escola Lola Anglada, que el que van voler fer va ser unir els avis amb els nens per recollir els mals noms de les cases de Tiana. Uh -huh. no? I aquí veus en no, l'índex que es parlen de Can Barrabàs, Can Bolero, Cal Nino, Can Boté, Can Costella, Can Llampart i tots els cals que hi ha, al Pins del Dimonis, Can Quela... Home, jo crec que, que potser aquest recull és molt interessant, sobretot per a aquells nouvinguts, no? perquè els, eh, allò, els tianencs de peta negra que se'n diuen, doncs clar, ja s'estan ja molt familiaritzats, però aquells que, que potser no ho estan tant, doncs sí que és veritat que et diuen et fan una indicació o et diuen allò una referència, no, de, de can... Puja allà a Can Nolis, Clar. que trobaràs no sé què. Clar. Si ets nou, dius, ostres, i això on tens, no? Doncs uh, aquí d'alguna manera tenim un mapa d'aquests noms, no? Sí, i a més a més és curiós, perquè a cada una de les casetes que t'expliquen, el nom que li posen a la caseta, els nens de l'escola van fer un dibuix del que representava el, el, el, el, el nom que els donava, no? Uh -huh. I és curiós, eh?, perquè és una memòria històrica que no es perd, que es manté i que a més a més va arribar als nens doncs, a treure això, d'un treball d'escola, i que ara s'ha editat, bueno, ara no, el 96 es va editar i es va publicar i es va guardar. I molt maco, això, de, això és molt de poble, no? el, tot això de posar els malnoms, com, com diem, i sobretot aquests doncs, sobrenoms de, de cases, de llocs, doncs és molt de poble, que, que abans a Barris de Barcelona fins i tot també es feia, no? però s'ha sí, anat perdent una mica. I li el caliu, i fins i tot hi ha, hi ha cases que per molt que canviïn de família no canviaran de nom. No? Són els noms que la gent coneix per anècdotes o per historietes. I que jo crec que val la pena que es mantinguin, no?, perquè és el que dius tu, dona riquesa, dona caliu al poble, uh -huh. no?, i fa més pinya. Um, buscant també noms de Tiana, uh, tirant cap als orígens, hem volgut trobar també l'origen de, del nom, no?, del nostre poble. O sigui, comencem pel principi, que és el nom Tiana, no? D'on ve Tiana, no? Uh, bé, hm, sembla que Tisiana era el nom que feien servir els romans, als principis de la vila, doncs mm -hmm. quan existia Iluro o Beatlo, doncs, Tiziana era el nostre nom. I d'aquí ha anat evolucionant fins a Tiana que també és una cosa que, bé, hi ha noms romans que són més coneguts i el sí. nostre potser passa més desapercebut. Però, però sí que és veritat que, per exemple, aquest sí que s'ha mantingut l'arrel o sigui, a Tiana sí que s'assembla la paraula, en canvi, per exemple, iluro, mataró, dius, a re canviat. de re, no? <ríe> Bètolo, badalona, tampoc, no? En canvi, en el cas de Tiana sí que s'ha mantingut una certa semblança amb aquell origen romà. Sí, no em preguntis per què, perquè no t'ho sobrerà contestar, però sí, sí, és de Tiana Tiziana és, és pràcticament una Z la que sí, canvia, no? Sí, sí. sí, sí. Uh, mira, jo m'he basat molt en, el, en un llibre que de fet veu dit a, a la ràdio, uh -huh. que es diu Història de Tiana, que a més és un llibre molt curiós perquè és fet a través d'un còmic, és, eh, és molt divertit perquè hi ha una orella no?, que passant per la història de Tiana i et va explicant... El que era el logo de, de Ràdio Tiana, clar. Ah, exacte, exacte. L'orella anava voltant per tota la història i t'anava explicant doncs a diferents històries, com per exemple això de l'origen del nom, t'explicam el, el tema de dels nou pins, que segurament molts, molts nens o molta gent ha sentit parlar dels nou pins, però ben bé què és això dels nou pins, no? Uh -huh. I doncs t'explica una miqueta l'origen, que de fet era un sistema d'orientació a l'època dels grecs. Tot, si ho mires, tot neix per qüestions bàsiques, eh? Sí. <ríe> Després ens compliquem, però... Tot neix per qüestions bàsiques. És molt bàsiques. bàsic. O sigui, els grecs necessitaven orientar-se quan arriben a un vaixell. I com que les muntanyes totes eren iguals, van decidir plantar 9 pins a Tiana, 7 a Badalona i 30 a Barcelona. D'aquesta forma... Allò identifica els municipis, diferenciar-los, no? Exacte, sabien quan havien d'entrar de, a port o no, o si havien de tirar més a la dreta o més a l'esquerra. Bàsicament, eren els inicios del GPS. Això. Sí que és veritat, eh? És una manera de... Allò, durant la nit, potser per les estrelles, durant el dia, doncs, a través dels pins de la costa, exacte, no? Exacte, exacte, de l'orografia, no? Sí. La... la el perfil. I això ha arribat després, doncs això, els nou pins, que podria quedar-se en una anècdota, doncs, eh, d'alguna manera hi han explicacions i hi ha altres que no tenen explicació, no?, de per què arrela o no arrela aquell nom, no?, de per què els nou pins li donem importància, no? Bé, suposo que és un fet diferencial, no?, el, el fet... Clar. Són noms populars que la gent utilitza, que la gent fa servir, i llavors creen com una identitat a la qual tothom... Bé, bueno, la gent s'identifica, no? De fet, és el que passa amb, el, amb els mal noms. Tenim molt costum i aquí el Maresme n'hi ha bastants, de posar els noms als vilatans uh -huh. Estic parlant dels capgrossos de Mataró, dels gafarrons de, de, de Premià, o dels saltamarges de Tiana, uh -huh. no? que diu són malnoms que han quedat i que la gent ens coneix així, no? <ríe> Però que està bé, que és curiós i a més és graciós tot plegat. Eh? És graciós, és graciós. A més és curiós perquè buscant d'on venia això dels saltamarges, de fet he trobat dues versions. Tots... Mm, Cadascú jo, que s'adapti a la seva. Exacte, jo no sóc historiadora, però navegant entremig dels llibres he trobat... Eh, bé, la versió, si vols, més aventurera, mm. que parla del segle XVIII, quan els cavallers que rondaven per la zona no trobaven eh, feines honrables. Sí. No hi havia feina, vaja. Llavors es dedicaven a, a fer bàndols i enfrontar-se entre ells, no? Diu la llegenda que per aquí la Serralada, eh, fins i tot bandolers de la talla del Serrallonga o del tallaferro es van eh, hostetjar per aquí casa nostra, no? Diu la història que de Tiana no va sortir cap bandoler de renom, però que algun gamberro... Allò, bandoler famós no, però gambarret sí. Exacte, i que diuen que d'aquí ve el nostre nom, que en el fons saltamarges vol dir lladre de camps, que busca il·lícitament al favor de les dones. A partir d'aquí, cadascú interpreti el que vol. Sí, o sigui, allò, un nom maco no és, així en no. principi. Que després li agafis una mica de carinyo, d'acord. Però no és un bon nom. D'inici no. No. Hi ha una, una segona versió, que si vols és més suau que això m'ha arribat a orelles, no he trobat documentació, però que explica que, de fet, Tianes és un poble que està penjat a la muntanya o mitja muntanya, i que moltes de les cases estaven com parcel·lades, uh -huh. tenien diferents parcel·les. I, clar, la gent, per anar de casa a casa, es passava el dia saltant de parcel·la a parcel·la, és a dir, saltaven marges. ja. Yeah d'aquí els saltamarges. És menys si vols aventurera, és una altra explicació que també la comprem, no? També la comprem. I sigui, com siguis divertit això de que ja n'ens els saltamarges, sí. no? I que, doncs com deia abans que, que ha relat, igual que el nou Pinton on hi aquella entitat que és el del teatre, la societat recreativa els nou pins que li fa aquest homenatge dels saltamarges i en els ciclistes que Exacte. també se'n diuen, no? o sigui Exacte. que d'alguna manera trobem homenatges de tots els mals noms, eh? És això, eh? Són noms que creen identitat, que queden i que, i que també és bo saber d'on surten, no? mm. De, de per què. He trobat curiós també que, clar, de fer la història de Tiana i de Montgat va lligada. Sí, abans era un poble. Exacte. I he trobat també, buscant informació sobre la història de Tiana, que els de Montgat se'ls anomena paraigüeros. Paraigüeros? Mira, això no ho sé. Això jo. diu el, el llibre aquest de Tiana i el temps, eh? Jo no m'invento res. <ríe> sí, explica que es diuen paraigüeros perquè a l'hivern, clar, era el poble pescador. Mm -hmm. I, de fet, la gent vivia de sortir a pescar. Però sí. a l'hivern no hi havia peix i no podien sortir a pescar o no podien sortir tant. Diuen que es dedicaven a, a reparar paraigües i d'aquí el nom de paraigüeros. Ah, oh, mira, tot, tot, tot home ha de buscar la seva via alternativa, no? Sí. I eh, <ríe> <tu> els <susos> paraigües <susos> són tan uns honrats com, com els, els peixos, no? Exacte. Seguint buscant malnoms i històries curioses, també he rescatat la llegenda de l'arbre dels nassos, mm -hmm. que és una llegenda, bueno, bonica o, o almenys curiosa, no? que explica, pels que no la sàpiguen, i així fent un breu resum, expliquen que a Tiana hi havia un convent de monges, hi havia una monja que era molt, molt, molt, molt molt bonica, diuen que hi havia un cavaller que n'estava bojament enamorat i que es passava el dia davant de, del convent, doncs, aviam si la podia veure. Dins del convent, les monges, doncs, allò, feien correus, allò anaven xerrant, mm. fins que al final la monja va dir bueno, i aquest home què vol, no? Li van explicar que és que estava enamorat d'ella i ella va dir això s'ha d'acabar, surto a solucionar-ho. Quan va sortir a parlar amb el cavaller, el cavaller li va dir que estava enamorat del seu nas, que era el nas més bonic que havia vist a la vida, que, que era fantàstic. La monja, com que volia acabar amb la història, va decidir tallar-se el nas i, clar, de la, sang, de la sangonada que va caure del seu nas, el cavaller es va espantar, va fugir corrents, i d'allà on va caure el nas i la sang, en va néixer l'arbre dels nassos. I explica la llegenda sí. que els de Tiana, quan tenen un fill o una filla, el porten el, la, o el portaven a l'arbre dels nassos perquè se li encomanés la bellesa de, ah, de la monja. Perquè surtin macos els nens, eh? Deien, deien. <ríe> Mira que és maco. Ara, caldrà que ens facin un mapa perquè identifiquem l'arbre dels nassos, allò geogràficament i, i ben detallat, allò amb una fletxa, perquè a mi em van dir que, que en una d'aquestes ventades tan fortes ens sembla que havia caigut, però com que no ho podem confirmar, o sí sigui, tindrem l'esperança encara. Exacte, poder portar els nostres fills <ríe> perquè simp ben bonics. I si més no, la història queda que és ben bonica. I tant. I el... I la llegenda i el nom de l'arbre... Una mica radical, també. la monja, una mica radical. Sí. De és dir. una manera d'acabar amb, amb la gent que t'envolta sí. que no tens ganes de tenir-la. Això sí, o sigui, <ríe> ho va aconseguir el seu objectiu, però una mica radical. Sí, sí, sí. <ríe> Déu n'hi do la de que hi han pròpies de Tiana, eh? Sí, i mira, per acabar, ja et porto una, una... Ja no és un mal nom, és una frase... Sí. ...que els més joves diuen uh, i que, sincerament, no he sabut trobar d'on surt. És la frase d'A Tiana, tothom fa el que li dóna la gana. Sí que l'he sentit, sí. L'he sentit, me l'han dit, me l'han comentat, però sincerament, a part de la rima no he estat de trobar l'origen, és a dir, que si algú ho sap favor, que ens ho faci saber que ens ho faci saber, exacte perquè ja no fem el que ens dóna la gana no? aquesta sí, és sí. la qüestió però sí que és veritat que, que això, que l'origen sempre ens queda una mica a cavalla però que s'aplica això se sent, eh? Sí, sí, se sent se jo sent. no m'ho invento, sí, sí, se sent. Se, sent. se sent molt bé Marta, molt curiós tot aquest repàs de, de malnoms i de doncs, això també mitologies relacionades amb la nostra vila, que de tant en tant està molt bé recordar-les, perquè com dèiem doncs hi haurà gent que ho té com molt après, però n'hi ha d'altres, doncs que tot li ve de nou no? i que està molt bé també difondre -ho. Sí, i que de fet també és la idea de, de que em... t'he portat dos llibres, i tot això ho he tret de, de dos llibres que teniu a, a la biblioteca, d'una lectura ràpida, sí. i que si tens ganes de conèixer el poble, és una de les fonts a les que pots recórrer per informar-te d'on vius mm -hmm. i amb en... Amb quina gent t'envoltes? Sí, és que tenim funcions per tota la biblioteca, eh? Tot el que necessitem, allà ho trobem. I tant. Marta, moltíssimes gràcies, que vagi bé, bon dia. Vinga, adeu, bon dia.